однаково, що ставити кількість анонімників у залежність від рівня освіченості. Хто харчується коли злочинців? Не тільки самі злочинці і їхні спільники, а ще й судді, слідчі, адвокати, міліція, будівничі, тюрем. Твердохліб завжди був ворогом надмірного ентузіазму. В справі з телевізорами це було просто катастрофою. Слідство обіцяло розтягнутися на цілі місяці терплячих розкопувань, марудних коперсань, подвижницького визбирування фактів, свідчень, доказів. Твердохліб кружляв по об'єднанню, обходився вже без провожатих, мав постійну перепустку на час ведення слідства, міг ходити будь-куди і будь-коли, але цех «Фарада-2А» обминав Йому здавалося, що всі здогадуються, чому там знову з'явився. Він боявся підозр, нечистих думок, осмішнення. Подзвонити Наталці коштіло вже наступного дня, але твердо хліб стримувався. Поклав собі перечекати рівно тиждень, і тепер нетерпляче вів відлік часу, в кінці якого стояло його щастя. Була середа, день сприятливий для справ, що мають завершуватися, і для тих, яких щойно починаються. То тільки для самотнього Робінзона чомусь надією стала п'ятниця, кінець робочого тижня. Для твердохліба віднині надія мала пов'язуватися з середою. Він вибрав одинадцяту годину, ні рано, ні пізно. Здавалося, все обдумав, все виважив, до всього зготувався, та однаково не впізнав свого голосу, коли довелося відповідати на запитання, що пролунало з того кінця лінії. «Ало, вам кого?» Голос був жіночий, але не Наталчим. Щасті хоч не чоловічий. «Будьте ласкаві», прокашлюючись, промовив Твердохліб. «Це квартира Наталі Швачко?» «Завком», лаконічно пояснила йому. Твердохліба на натреноване вміння дошукуватися. Мав би розгубитись від такої несподіванки. І за хвилину він справді розгубився а тим часом спрацював у нього механізм упертого розслідувальника. І Твердохліб, не думаючи, швидко і твердо спитав, «Залком імпульсу?» наголосив і на першому, і на другому словах. Так що відповідати йому мали неодмінно і так само негайно, точно і твердо. «Так-так», сказала жінка, «і депутат Швачко приймає тут, але не посередах, а по вівторках». «Дякую», ввічливо промовив Твердохліб, і поклав трубку. До вівторка означали ще майже тиждень. Що ж, людство ж й довше. І що дала депутатський телефон? Нормально. Він житий і тільки телефон прокуратури. Око за око. Перетитні начала тепер модні у всьому світі. Тиждень знадобиться йому для роздумів. Найперше для його роботи. Збирати і збирати матеріали – Цій заплутаній справі про телевізори, щоб згодом можна було встановити, чи мали тут місце зловживання, чи просто недбальство, та чи всьому виною недосконалість міністерських інструкцій і рішень у ланцюгу, завод, торгівля, побудову обслуговування, він уже мав попередню розмову з Борисом Глібським. І цього разу шостий, відкинувши всю свою невиразність. Досить різко заявив твердохлібові, що шукати йому слід не тут, а в їхній міністерській канцелярії, де сидять плутаники і щодня плодять стільки паперів, що їх не те, що виконувати, а й прочитувати не змога. «У мене таке враження, що юристи часом діють проти свого народу», – єхидно сказав Борис Оглібський. «Так, частково діють», – погодився Твердохліб. Злочинці – це теж діти народу. Коли ми хвалимося, що виховали достойних синів, то треба мати мужність визнати, що пасинків теж породили ми на радість заокеанському дядькові. Доволі вже говорити про пережитки минулого. Ми наплодили і своїх власних пережитків. Те саме і з постановою, і навіть із законами. Було б найпростіше втішати себе, що колись усе не таке, а тепер усе ідеальне. Але навіть коли деякі положення закону або якоїсь інструкції відстави від життя не відповідають його вимогам, для кожного з нас закон лишається законом, обов'язковим для виконання. Однак для юристів, нагадав Борис Углівський, обов'язкове і сидічне вивчення проблеми з врахуванням її особливостей. Це наш обов'язок. У нас півроку сиділа група народного контролю. Дванадцять осіб. Скільки зарплати пішло тільки на них? А скільки людино днів втратило об'єднання? Відривали від роботи сотні людей? Знаходили навіть тих, хто звільнився і переїхав жити в інше місто? Наші адміністративні служби готували гори довідок. І це щоб знайти десяток телевізорів, які, мовляв, пішли не за призначенням, хоча значилися списаними. Тепер ваша група. Знов на цілі місяці. Нічим не можу вам допомогти. Томлено промовив твердо хліб. Ми люди обов'язково. Проста логіка не завжди найкращий помічник. Отже, злочини – це теж заперечення будь-якої логіки. Ви нарікаєте на народний контроль. Це ваша справа. Зі свого боку, обіцяю вам, що нарікань на нас не буде. Якби ж то заступник генерального директора знав про безнадійну роздвоєність душі твердохліба. То й що? Ну, усунули б твердохліба, а його місце зайняв хтось інший. А хто б міг усунути на тавку з його серця? Йому можуть сказати, пристрасті затемнюють пізнання істини. І ще цілий оберемок банальності". То й що? Він слідчий, а не дослідник. Він у самому пеклі життя, на не тихому науково-дослідному інституті, повному вчених джинсових хлопчиків і докторів наук, схожих на просиджені дивани. Він живе пристрастями чужими, хіба ж не має права й на власні.